Demokrácia Részvény Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvény áringadozását. Tőzde vagy vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvény ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Szép jó estét kívánunk mindenkinek, aki a demokrácia részvénytársaságot választotta így a hét elején, egészen pontosan egy hétfő este, annak érdekében, hogy okuljon a világ és hazánk visel dolgaival kapcsolatban két vendégünk, Kardos Gábor, akit már megszokhattatok, és Kardos János, akit kevésbé, ami pedig a meglepő, hogy ők nem testvérek, viszont nagyon jó barátok és elvtársak. Jó estét, kívánok, sziasztok! Jó a János! Ő meg a Gábor. Ja és a Jánosra mit kell egészen konkrétan tudni? Na, jó, a Kaukázus ez hát, Azon kívül, a... hogy nem testvére. Nem, nem testvére, viszont a Kaukázus. Zenekarnak, zenekarnak az énekese és Kaukázus miét játszottunk is már korábban jelesül a lift és a Tesco című számokat, mégpedig a legutolsó Amerika nem hazudik című lemezről, ez jelent meg utoljára, de itt most számos más máslemezzel is, is fognak nektek bemutatkozni annak érdekében, hogy ismerjétek meg, vegyétek, fogyasszátok, és, és szarjátok ki, ahogy azt kell. Na mindegy, esetre ilyen tematika mentén szeretnénk beszélni, hogy általában a világ meg a globális valóságnak a hétköznapjairól, de hogy, hogy legyen mindannyiunk számára egy közös alap, akkor szerintem belehallgatunk valamelyik számba. Csak röviden. Tegyük. Tartsuk vajon magunkat a magyar média leggustusta alapszokásaihoz, és úgy promózzuk ezt a cuccot. Tehát mondjuk így, hát esetleg. Ő, mesé... Sziasztok! klip, mikor készül? <gül> Mesél nekünk arról, hogy ezek a szövegek, ezek, ezek hogy jutottak az eszedbe, figyeltem ezt a számot, hát tele van egyrészt ütősebbnél ütősebb mondani való valami, manapság nagyon ritka. Másrészt pedig én, én azt láttam, hogy valami hihetetlenül eltalált a zene, a szöveg, ez az egész stílus, amit kitaláltatok, szóval, melyikötök a, a kreatív zseni. Az, az a jó, hogy mindenre nincs szüksége ez a zenéhez. Tehát, egy, és ez a csodálatos lenne, hogy még csak drási is nincs, rá, hogy nincs. így promózzuk, hanem ez ez, magát, ez magát magát visz. Visz. annyira jó! Magát visz, igen ez dolog. A, a szövegek azok gyakorlatilag összegyűjtött mondat amiket embert magyar embert beszélgetnek, így különböző szórakozójeken, tehát ezek nem, nem mind ilyen, ilyen egyéni megfogalmazások, hanem inkább csoportba szedtük azokat, amiket a nép, nép mond. És ha már ott tartottunk hogy klipek, meg hogy mikor lehet kiadni, vagy mikor lehet megvenni, szintén a Kaukázus azt így nem kell megvenni, mert az internetről letölhető dalunk, ami már közel 60 dal, három, három ez anyag fönn van a kaukázus.hu hogy ne, ne, ne te mondjad már Köszönöm tervezzét. Ön reklámoztuk ciki, és a, az összesen internetes oldalt használjuk, például van ez a híres Youtube, azon meg föl van két klipünk. Mm -hmm, és nem a... Ti nem akartok lemezt adni különösebben? Eladni nem szeretnénk, arra ar ar mindenképpen szükséged, hogy így ismerjük meg az emberek, Ezért itt tök jó, hogy ide el tudunk jönni a rádióba. És Március nem lesz valami lemez. Március 15 én igen. Egy lemez, ami. ami Akkor már meg... elvileg kint lesznek az emberek az utcán, legalábbis a tervek szerint. Hát igen. Hát 15 15 nem nem de lehet, hogy ez is fog Uh -huh. És uh, hát uh, mégül is ez egy egészen más, egy egészen új formája, annak, hogy ti ismerté váljatok, hogy, hogy ti az internetet használjátok erre. Azért viszonylag kevesen uh, kísérleteznek ezzel, de például az Apollo for Forti meg. Ha jól tudom, George Michael is dobott egy ilyet, hogy az új lemezt, azt így nem adta ki, nem tárgyalt ki adókkal, hanem egyszerűen rá az internetre, és akkor töltsétek le, hogyha kell. Tehát hogy ezzel elvágjátok magatokat a legnagyobb bevételektől. Uh, és akkor mi van? Na jó világos, csak nem ez a feltétele annak, hogy egyáltalán prosperálni tudjatok? Tehát, hogy ne kelljen elmenni melózni, hanem helyette lehessen zenét szerezni, meg ilyenek? Ez, ez ma már kérdés azért, hogy olyan nagy bevétel, mert mindenki tölt mindent akkor is, hogyha nem ez, Igen, de, ez, de, ez Igen, de ke, kutatások készültek erre vonatkozóan, hogy vajon ez a rengeteg... A letöltés, meg az internet megjelenése, meg a fájtsere, az vajon tönkrevágja-e hosszú távon, vagy akár középtávon ezeket a kiadókat, vagy nem. És a legmeglepőbb az, hogy a kutatások eredménye az lett, hogy nem hogy tönkrevágja, hanem éppen azok, az, azoknak a lemezeknek, zenéknek, amelyeknek a legnagyobb az internetes forgalma. Pont azoknak a zenéknek lesz a legnagyobb az eladása, mert azok válnak ismerté, és a gyűjtők úgy is megveszik. Tehát, olyan mértékben tesz ismerté egy, egy zenét, hogy aztán az eladása is megfoglódulni annak. Úgyhogy ennek, ettől függetlenül, hogy letölthetőek vagytok, lehet, hogy az az, az nem lenne egy, egy rossz kúzásá mellett ki is adnátok, vagy így megjelennétek a boltokban. Igen, köszönjük a javaslatot. Erre vonatkozóan megtettük már a megfelelő lépéseket, és így egyre másra alakulnak így a jobbnál jobb kis kiadók Magyarországon, és az egyik, egyik alakulásába pont mi is belecsöppentünk, és ő, ő ha nem is konkrétan a, a lemez eladást fogja serkni, egy disztribúciós rendszer tud biztosítani nekünk, ami vele tudunk olyan értékesi csatornákra, amihez így, amihez így különben lehetetlen lenni. Ez nem a megadó kiadó, vért nem? De, nem, egészet ezt mondtam megadó kiadó, Lehet mondani, ez. hogy ki van-e mögött, vagy? Hát mondjad, igen. Lovas megerősített hírek szerint Lovasi András. És meg nem erősített hírek szerint pedig a többi is, is benne van, tehát egy két olyan koponyája az utóbbi tíz évek anlegrán zeni piacának, amire azt hiszem, hogy érdemes lesz odafigyelni, mert hogyha ők tényleg azt mondják, hogy elég ebből a ebből a, a nagyon nagy dömpinges kiadózásból, és, és csináljunk szubkultúrát kicsit piaci feltételekkel, akkor szerintem ez lehet egy érdekes kezdeményezés. Várjál, várja, nekem is van zeném, akkor lehet, hogy a, a, azt is ki lehetne itt adni? Mert hogy én, az én, én, én is készítettem néhány, néhány számot korábban, ilyen demók formájában rekedtek meg a készülés folyamatában, de aztán eszembe se jutott, hogy ezt igazából bármelyik kiadó fölvállalja, de akkor lehet, hogy a kísérletet teszek erre nálatok. Szinte mindenképpen érdemes, érdemes megpróbálni, az biztos, hogy olyan kiadásokról lesz, aminek már van egy, egy minimális önnek nevezhető közönség bázise. Tehát mondjuk a a létezik mondjuk három éve, és tényleg úgy tudtunk idézőjelbe berobbanni az endeglent piacra, ami nem egy olyan hatalmas piac, mint mondjuk a demokrácia, hogy, hogy, így, hogy így egymásra letöltésekkel, és kedves fúr, most is internetes megnyilvánulásokkal így, így mellénkáltak az emberek. Tehát így. Úgy, ez nekem tényleg szimpatikus, hogy van egy olyan zenekar, amelyik hát ugye a fogyasztói társadalom visszásságairól beszél, és, és igazából nem, nem egy új terméket akar létrehozni, amiből ő pénzt csinál, hanem, hanem alapvetően csak annyi az igénye, hogy, hogy az emberekben valami gondolatot van, vagy, vagy érzelmet, vagy valamit kell sem. Mert így belegondolok, hogy ugye Nyugat-Európában is azért ez a, a globális kritika, meg a globális világ kritikája ez egy azért egy hihetetlenül elhasznált közhely. Tehát, hogy például én így konkrétan, mit tudom Bonóra gondolok, aki ennek azért a harcosak, és én, és én nekem Bél Bél szint... Tony Blairrel együtt ne? menti, és Bill menti meg a világot. De nem, de nem. Nekem, nekem tök szimpatikus Bonónak mondjuk a kiállása Afrikáért, és utána... A Tony megy... Blairrel együtt, meg a Bill kiált Afrika, De nem, ő velük szemben is kiált Afrikáért. Azok ja. láttam a vh 1 egy ilyen beszámoló műsort, és akkor így mutatták, hogy Bonon a koncerten van egy 30 ezer dolláros birdjacky, és, és akkor éppen akkor számolt be úgy a média, hogy Bono a Forbes magazinba vásárolt egy komoly részesedést. Uh -huh. Tehát, uh -huh. tehát hogy, ugye, hogy, hogy az üzenet, tehát, hogy a retorika, meg a cselekvés az úgy általában jellemzően a mai világban az szétválik, és két különböző dolog, hogy mit csinálunk, meg mit mondunk, és és akkor ez egy viszonylag koherens projektnek tűnik nekem ez a kaukázus ilyen szempontból És kik, a, kik az eltársaitok, vagy a tesóitok, vagy van-e olyan zenekar a piacon, akikkel, akik ilyen módon felvállalják ezt az aktív politizálást? Én mutattam a zenéteket egyébként ismerőseimnek, barátaimnak, és sokaknak az volt egyébként a véleménye róla, hogy amin egyébként csodálkoztam nagyon, kicsit olyanok voltak, mintha sznobok lennének, pedig hát kizárt, hiszen az én barátaim. Szóval valami ilyesmit előadtak, ez hogy, valami ilyesmit előadtak hogy, hogy, hogy ez... ez ez, ez, ez már túl direkt. Ez már túl direkt. Tehát ez Nincsen benne költészet, érted? Hát, kimondasz ki ilyeneket, hogy a harmadik világ melózik, meg amikor kimondasz ilyeneket, hogy, hogy mi a legkisebb is számít többi, Tehát így egyszerűen hiányolják belőle azokat az áthallásokat, amik valószínűleg jelen, jelen voltak például a kispálban, hogy így ö, lehetett, ö, tehát lehetett ráépíteni egy szubkultúrát, érted? Lehetett félszavakból megértjük egymást alapon üzengetni egymásnak. Tudjuk, miről van szó, ők nem tudják, de mi tudjuk. Lehetett generációs védésdalokat. Védés Szövetségeket alapozni ezekre a szövegekre, a ti szövegeitek meg végtetelenül direktek. Tehát létezik egyáltalán egyrészt, hogy hogy, ilyen, hogy ilyenek, meg mégis miért ilyenek, másrészt meg, meg létezik -e egyáltalán még egy olyan zenekar, amelyik ilyen direkt módon beszél erről. Ő, szerintem a mi generációk milyen 81-es generációt, utolsó úttörő csapat. Nekünk, nekünk, nincs időnk egész egyszerűen annyira, hogy áthallásokkal foglalkozunk. Nagyon direktbe kell nyomni mindent, mert annyira gyors az összes költünk ebből partner, hogyha, hogyha nem kapunk kézbe, és ezzel és foglalkozunk, hogy ne majd lesz e meg, meg, meg áthalás, akkor egyszerűen lemaradunk. És, és most egy kicsit visszatérek oda, hogy a bonót, bonót kötelességemnek érzem megvédeni. Hogyha, hogyha nem rendelkezel azokkal a, a fegyverekkel, amikkel rendelkezik a rendszer, akkor a rendszer nem vesz komolyan. Tehát akkor tudod belülről a rendszert, hogyha az összes ö, alkalmazott technológiát megtanulod te is. És onnantól kezdve tudsz tovább lépni. Ez hát, kell a az... 30 ezres bőrkabát. Kell. Különben és különben már a rendszer része vagy, hogyha már mindezt magad tetted azt tudja, az hogy hol a határ, aki egyszerűen már átlépte is, és szerintem kellene. Kérdezni. Szerintem a rendszer az te teljesen érdektelen és érzéketlen arra, hogy rajtad 30 ezer vagy 3 ezer dolláros bőrkabát van. Egy dolog érdekli, hogy van-e a bankszábládon 30 vagy 300 millió. Tehát az összes többi az teljesen érdektelen. Hadd vitatkozzak azért ezzel a diagnózissal, amit az általad is meglepően snobnak nevezett nevezett reakciókból mondtál mert az, hogy mindenből egy volt, de második lesz, amit most hallottunk, ennél, ennél áttételesebben nem lehet megfogalmazni a, az ökokrízist, a globális ökokrízist. <gül> Tehát ennél, ez, ez, kö, ez szint is a költézet, mindenből egy volt, de második lesz-e, mindenki érti szerintem úgy nagyjából, hogy ez mire vonatkozik, de hogy ez nem direkt megfogalmazás, de, az egész na egész. Na jó, de melyik az az, a ég... melyik az, az Alter zenekar Magyarországon, az elmúlt... Ez 30 év, amelyik zengőből, igen, az zengőből nem lesz de, de, de, de nem, amelyik ilyen konkrétan és tételesen foglalkozna társadalmi kérdésekkel, de, de vagy globális, vagy propolúbjai, a... vagy stb. kérdésekkel. Hát nincs, nincs ilyen, hát akkor hiány van ebből. Világos, egyrészt, világos, nem hát arról próbálok beszélni, hogy egyedi a projekt, egyedi a megfogalmazás és a gondolatiság és ennek a megjelenése. De hogy találkoztatok-e ezekkel a reakciókkal, hogy hol marad a költészet, hol marad. Shakespeare a dologból, tudod? Ö, hát ezt úgy próbáltuk meg pótolni, hogy a hónapunkor részrehoztunk egy merte rovatot, hogy bemerte küldeni, és lemerte írni, és az emberek, akik fórumoznak, azok nap, naponta küldik be a jobb-nagyobb hát ott, ott pótoljuk a kaukázus költészetének a hiányát. Hogy miért kell, de egyébként ezzel, ezzel te, hogyha hallgatja az ember számokat, én például van a miatt hallgatom a kaukázus, tehát ezzel nagyon... Jó, én nagyon végtelenül bírom, egy... én végtelenül... Figyelj, ez nem az én véleményem. Én végtelenül bírom azt, ami konkrét. Az én kifejezetten, ödög, ödög ügyvédje voltál ebben. Mert, én ne, de én nem mondom, én ezekkel a reakciókkal találkoztam. A ezért, ezért, ezért szembesítettelek ezzel. Én végtelenül kedvelem, ha valami korrekt, és hogyha majd egyszer, mint ér, esetleg, belehallgatunk abban, amit próbáltam, hogy mondjam... Némi szerénységgel, de kiválóan összerakni, akkor, akkor abból is kitűnik az, hogy én abban hiszek, hogyha egy egész konkrétan, direkten kimondjuk azt, amit, azt, amit így, így látunk a világ alapcsában. Az az az de, de, de azért hadd mondjam még azt, hogy... hogy a generációs különbségben pont a kis pállal hasonlítottad össze, a, a kicsi csillag, vége van ennek, nagyon kicsi csillag, az tényleg egy ilyen nagyon áttételes rendszerváltós megfogalmazásként is értelmezhető, de azért van egy lényeges különbség azóta időben és kor, kor tudatban, mert akkor még, amikor ez a szám szólt, akkor még nem volt 15 fok januárban. Mm -hmm. És most, most már egy, olyan, futott, hmm. hogy egy olyan, olyan sürgősséggel jelentkeznek, ez a, ez a zengőből nem lesz állomás, ez azért kell gyorsan elmondani, mert, mert tényleg nem érünk rá már erről, erről áttételesen fogalmazni, mert erről már mindenkinek kéne tudni, hogy itt mi, mi a baj. És erről tulajdonképpen már mindenki tud is, tehát nem olyasmit, azért nem propaganda ez, mert olyasmiket mond meg így direkten, amit mindenki tud már. De én azt, én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan áll össze egy ilyen projektát, hogy én, mit tudom, én úgy gondolom, hogy mit tudom én egy általában összeáll egy zenekar, akkor van három-négy srác, aki, aki nagyon bírja a rockzenét, és akkor elkezdenek rockzenét játszani. Uh, hogyan áll össze mondjuk egy ilyen ökokritikus, vagy, vagy, vagy, vagy a globális rendszer kritikáját, uh, zászlajára tűző csapat. Tehát, hogy így, tudom én, találkoztatok valami antiglop tüntetésen, és akkor így dumágattatok, így szimpatikus a másik gyerek, haverok lettetek, és kiderült, hogy mindennyi azt szerettek zenélni? Megmondjam, hogy úgy, hogy ez egy zenekarnak indult, mi eredetileg úgy volt, hogy a másik oldalon fogunk állni, és a modern üzeti tudományofő Főiskolán találkoztunk, hoppá, csak ott aztán annyira elvittek minket a dolgok, amikor elkezdtük olvasni a a kínai újságokat, meg a, meg a közgazdasági említéseket, hogy azt mondtuk, hogy hogy kellene egy olyan fórumnak, és ez talán a ahol nagyon gyorsan tudnak működni üzenetek. És uh, kihagytuk ezt a garázszenénést, meg ezt a jó a dolgot, minél hamarabb össze akartuk hozni, de ezt, mivel hogy nincs idő semmi. Én tehát a Modern ö, üzleti tudományok Főiskolájára jártatok, és, uh, és akkor így összeálltatok, mondvá, hogy izé, hogy mocskoljuk a, mindazt, amit, amit hát a tanárokat, Tehát mindenki utálja a tanárokat, ott kezdődik, mindenki utálja a gyűlölt gyűlöl tanulni, és nyilván mindenki azt fikázza, az, amit. A de vele, és akkor polgári civilszférában mi felé orientálódtatok? Hát, hát, nem mondjam el. A jó, ha ez, ez titkos. Jó, hát akkor viszont hallgassuk, hogy mi a véleményed a Peszkóról. És akkor sms -ek. Pont az a jó a kaukázusban írja az egyik SMS író, hogy uh, flagmán szarik a műanyag művészkedésre. Hál' Istennek így is megáll, hogy néha obszén csak erősíti azt, amikor nem. Aha. és uh, Máté azt írja, hogy ez baromi jó szám, bár ő ezt más szavakkal fejezte ki, de viszont így éterképás prostituált jó szám <gül> és még egy SMS uh, nem, ennyi én, én egyébként azzal vitatkoznék hogy ez aktivista vagy, vagy globkrit, mert ezek ilyen Egyrészt mindenfajta címke címke az egészségtelen egy olyan dologra, ami valóban létezik, és jó, és élő, és emberi. De azon belül is azt gondolom, hogy én legalábbis azért hallgatom ezeket a számokat, mert ez egy ilyen gyors jelentés a bolygó mai állapotáról. Tehát ennél tömrebben, ennél pontosabban így könnyű zenében. Az angol zenét azt mindenki megkapja így fülhöz, szájhoz, szemhez, mindenhova. Én a, a franciát is egy kicsit követem, de sehol nem. Tehát ezt nem nagyon hallani így ebben a formában ennyire pontosan. De miért lenne ez így, miért, miért van ez így? Tehát, hogy a maga a globál kritika mondjuk Magyarországon nem létezik. Tehát így azt mondanám, hogy gyermekcipőben jár, de akkor boldog ember lennék, ha ez így lenne. Nem, nem, nem. Tehát így egyszerűen nincsen. Nincs egy nem nem gyerek Nincs neki gyerekcipője sem, sőt. Gyerekszobálya meg még nem nyom. <hállt>, hát még az anyamékben sincsen, tehát konkrétan. Azért nincsen gyerekcipője, mert Kínában ezt még nem gyártják. De majd egyszer, de majd egyszer. Majd lesz olcsó gyerekcipő. akkor majd a 10 évesekre állak Igen, erre akkor az majd. Az majd a, glob az, az a magyar glob kritikát is Kínában gyártják még mindig. Tehát az a baj, hogy így még a magzatot is Kínában gyártják. majd ha egy kínai nő, majd a munka után valamikor, még mielőtt az esti műszakot elkezdené megszüli, akkor majd létrejön a magyar globkrit. -glo viszont nyugaton van, tehát nyugaton létezik ilyen. És, és azt mondod, hogy mégsem. Tehát még, még, zeneileg ez mégsem jelenik meg. Tehát e, e, ezt mégsem adják elő vajon, vajon azért, mert mindegyik ilyen zenekar, amelyik a trendet formálja. Az a ezt kiadóknak a zsebében van? Szerintem azért Magnus egy elég elkapott egy jó, egy jó vonalat, amikor mi jártunk az Európai Szociális Fórumon Athénba, illetve előtte Firenzébe, meg megteszonnikbe, akkor ott, ott azért nagy tízezeres tüntetések előkészített, amikor hevítették a bandát, akkor ott mindig Magnus Csaba szóval ő egy jó meg örökérvényűs, és nem is beszéltem, hogy, hogy nem hozott ki új ezt, mert az annyira jól el lett kapva az a 14 szám, hogy az, az úgy megmarad, szerintem így örökre. De ő, marxista, ő egy irányba. Hát szinte nem lehet elkerülni azt, hogy ha valamit bélyeget rádraknak, akkor akkor kényelmesebb, kényelmesebb melyik, melyik, melyik bélyeg alatt bennem. fogtuk Még ez nincs kialakulva. És miért kaukázus vagytok ti? Ö, kelet és nyugat találkozásának egy nagyon kellemes földrezi fekvéssel, partizán háború végzésére legjobb helye, mert ilyen sziklás, meg tisztel. Ja, ez... ja, és a nácik nem tudták rátenni a kezüket. <laughs> és sok az olaj. ez az olaj? olaj? Meg nem, a a kaukáz ja, hát ja. Ez a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy, hogy most végre először jelenik meg egész tisztán és egyszerűen az a hang, hogy, hogy, hogy nyugat azért az egy lejárt lemez eléggé. Tehát, hogy, hogy jó, hallottuk már, eleget és valami, tehát, hogy mi nem vagyunk nyugatiak, valami ilyesmit hallok ebben, lehet, hogy rosszul hallom, de tehát be a kaukázus név is, mert hát ugye az ellenállásnak a fészke. Na jó, de várjunk, de ez a most, amit mondtál, hogy Aténba jártok, stb., azért ez egy elég kemény, meg elég erőteljes baloldali elköteleződés jelent. Tehát, mi Azért, mert ezt a világ, ezt a szociális fórumot, ezt kifejezetten marxista szervezetek, marxista szerveződések szervezik a tömegek, amiket így látszat én utcáin, amikor éppen nem simaszban gyújtanak fel meg Donácot, hanem vannak transparênciaik, akkor kifejezetten ilyen marxista szlogenekkel, meg vörözzászókkal nyomulnak a srácok. Hát a görögök azok ilyenek voltak valóban, mert ott náluk nagyon, nagyon erős az amerikelleneség, ők nem is engedték be az olimpia idején az amerikai külgyminiszterc, szóval ők egy Viszont amikor Londonban volt ez a, ez a társadalmi fórum, inkább talán ez egy jó szó, akkor ott, ott meg egy tökre ilyen, ilyen nyugati típusú dolog lett. És nem csak arról szól, hogy, hogy, hogy a megdonátszót felgyújtsuk, nagyon értelmes fórumok vannak, többnyire lefordítva. Tehát aki akar, szerintem az ott tud, tud érdeklődni, és az is egyfajta mintavétel arról, hogy... Hogy, hogy merre tartunk. Egy pár magyar, magyar is van, aki már, már tartott előadásokat, és Magyarországon levélistákra van, van szórítkozva, mert itt nem talál olyan fórumot, ahol tudna beszélni. Kint meg nyugaton, meg elfogadják. El meg azért azt fejtsük, hogy a marxisták a leglátványosabbak, mert ők nagy vonulnak, tehát ott egy nagyon komoly marketing van már régóta, és nagyon látványos, de egy csomó olyan csoport van, akik meg nincs ilyen, tömeglógójuk, meg tudom én, ott volt a védegylettől kezdve mindenféle ilyen gokrit, öko, akármi társulat, akik, akik csak arra gondolnak, hogy lehet más a világ, és egyáltalán nem arra, hogy úgy kellene másnak lennie, hogy, hogy még ugyanolyanabb legyen, ahogy a marxisták például néha mondják. Tehát, hogy e, szerintem azért látványosok voltak a marxisták, de nagyon sok nem marxista volt ott. Tehát igen. Meg a mozgalomnak mindig van egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen balos beütése. Ami, ami meg itt Magyarországon egy zenekarra rámel, hogy balos vagy jobbos, szinten fölöstéges popzenekarra, meg aztán kellene. Itt, hogy lenne fölösés? Magyarországon mindenre rá, mondjuk, mindenre rá szeretnénk mondani, hogy valós vagy jobbos. Hogy hogy furcsos... Másképpen nem tudunk tájékozódni a, a társadalmi történésekben, tehát író, újságíró, zenésze, bárki, hát mind, mindenkit valahova be kell raknunk, vagy ide, a vagy közöttes, is akkor... újságos, törtséges, vagy az De tudja az érdekes, hogy ha globalizációt kritizál. Nyugat-Európában, akkor rácsütik, hogy balos vagy. Ha viszont Magyarországon, akkor meg rácsütik, hogy jobbos vagy. Kvázi. Tehát, hogy itt ez azt jelenti, hogy jobbos Jó, vagy. Most sütik rád, hogy szélső, balon, szélső, szélső jobbos, szélső jobbos nem, vagy. Magyarországon zik, Magyarországon azt sütik rá, hogy szélső jobbos vagy, konkrétan. Hogyha globalizációt mersz kritizálni. Tehát Magyarországon, mert ez nem azért van, mert a szélső balnak Magyarországon egyszerűen nincsen bázisa. Tehát egy futballcsapatot lehet belülük káb összeállítani. Ezért nem is lehet velük igazából riogatni. Tehát Magyarországon, ha kommunistázol, akkor az bankárt jelent. Tehát ez ezt jelenti. Tehát, Magyarországon bizonyos kifejezések, meg bizonyos fogalmak olyan mértékben csúsztak össze egymásba, s önnön ellentétükkel, hogy az valami brutális, és ezáltal nem váltak abszurdá. Tehát nem veszítettek a, a, az elriaszt a képességükből, hogy elriaszat, el, el, riogatni lehessen velük. Hát antikapitalista diskurzusa nálunk csak a, a, az úgynevezett jobb oldal. Jelenti, hát, hát igen, hát ő Csurka István volt az, aki privilegizálta. Hát a, a... Ez egy TGM, TGM nyomul nagyon. Hát de mióta, mióta TGM két éve, sőt másfél éve. Tehát nehogy ma az legyen, hogy TGM nyomul nagyon. Tehát Csurka István 12 éve TGM két éve. Tehát volt ott egy tíz éves időszak, amely időszak alatt Curka István volt az, akinek a privilegiuma volt Magyarországon. A globális kritika, Izrael állam kritikája, a multinacionális tőke kritikája, ez, és, és ez szerintem egy nagyon-nagyon egy nagyon komoly defektust okozott a magyar politikai közgondolkodásban. Mert nem lehetett, olyan mértékben vált tabuvá, mert hogy egy ilyen nagyon primitív, nagyon antiszemita ember rá tenyerelt, és ezáltal olyan mértékben vált tabuvá, mint ez a témakör, hogy Magyarország elszenvedett egy körülbelül tíz éves versenyhátrányt emiatt a Csurka István miatt. Hogyha ezeket a dumákat, amiket ti folytattok, ha ezt a diskurzust, amit például mi ebben a rádióműsorban próbálunk elsajátítani, ezt tíz évvel ezelőtt el lehetett volna kezdeni, most nem itt. Tartanánk. Most nem ennyi emberrel kommunikálnánk, sokkal fogékonyabbak lennének a tömegek, a tilemezeitekre, arra a fajta közlésre, amit próbálunk itt meg, megvalósítani. Igen, hát? azt mondjuk szerintem a még mint mi 21-25 mi éves, éves társaság vagyunk, és a főiskolán is, meg, meg mellett, és baromi jó ö, gárda képződött ki, és tényleg előbb nagyon jó szakemberek leszünk, amikor így meg, meg kicsit így az életből is tudunk menyitkezni, és én azt gondolom, hogy a, az idő olyan értelemben, hogy hogy itt ilyen szellemiségváltás, ez mindenképpen nekünk dolgozik. Tehát amikor ez a, ez a. Már van idő egyáltalán még? Annyi idő még lesz, hogy meg tudjon változni még a szellemiségi szinten Magyarországon, de ezt egy finom átmenet lesz, tehát nem lesz az, hogy szellem eddig ilyen volt, és eddig jobb oldal, meg csurka, és semítani. Kaukázus egyébként ö, nem ilyen csurkaisten emlézenek, az semmiképpen nem már nem, jobban. De hogy, hogy én optimista vagyok olyan tekintetben, hogy, hogy ez, az új, ez az új generációnak nevezett. Vonán ez az utolsó úttörő csapat, ez fog tudni egy olyat fordítani, ami kicsit így uh, újra értelmezi a, a konzervativizmus. Most magyar... ne, ne, bocs, ne vicceljük el ezt a dolgot, szerintem is nagyon komolyan kell azt venni, hogy ez az a generáció, aki esetleg képes lehet arra, én legalábbis remélem, hogy ez lesz, hogy túl balon is jobban gondolkozzon, mert ma egyetlen olyan párt sincs, politi politikai párt, parlamenti párt lenne. Magyarországon, amelyiknek a programjának akármilyen köze lenne a globális ökokrízishez érdemi köze. Csukor... És ez a, ez, ez a döntő politikai tény szerintem a feljövő generációk számára azért is teljesen hiteltelen a pártpolitika ebben a formájában, ami most megy, mert nem számol a legfontosabb politikai tényel, ami ennek a bolygónak a helyzete. És ezért lehet, hogy ez az új generáció képes lesz túl balon és jobban, teljesen független hogy ettől fel Akkor légyek. egy plágium vád az SMS-falról. Szevasztok, ez a Tesco nagyon gyanús, nem? Pintás? Lövöldetér? Kérdezi Ati. Uh -huh. Lövöldetér a Kernandrásnak a száma. Uh -huh, uh -huh. Az ő szép száma hallgattuk a szülémmel annak idején, tetszett a szöge. De nem kopintást, tehát te tagadod. Még egy SMS globális problémákra mi lehet a globális válasz? Hát mi nem tudunk, mi lokális válaszokat próbálunk fogalmazni, és egy ilyen lokális válasz lehet a következő zenei bejátszás paradoxtól. És felfedezésre váró zenei zsenék gyűltek össze, látható és érezhető és érzékelhető módon a stúdióba. a szerintem ha... a kaukázus, itt van velünk paradox. Nagy, nagy a nagy, nagy médiagépezet végre beszippantana minket, és beépítene, integrálna maga cserekei köze. Sodálatos lenne. Miért pont a Tesco, tehát uh, más globális multicipégeknek is neki mentek. A nem ezeken? Vagy vagy a, vagy a Tesco az valami. A legnagyobb is számít. Után... A legnagyobb is számít Tesco. Szerintem az az árváz, az, az nagyon jól szimbolizálja azt, hogy hogyan lehet elkölteni a pénzt olyan dolgokra, amire nincs szükséged. Ráadásul ezt akár 24 órán keresztül is tette bármikor. Ezért volt talán egy érdekes dolog, meg kórtasában látom, hogy akik elmennek oda dolgozni, ö, akár, akár középvezetésbe, akár alulra pakolni, mint a jó magam is tettem, egy hétig dolgoztam diákmunkásként raklappakolásként, pakolásként, hogy, hogy, ez, hogy ez micsoda egy ilyen személytelen és, és mégis bekamerázott egy, egy világ. Erre mindenképpen szinte meg kellett emlékezni, ez a dal ezért, ezért született mondjuk így. Ha? És klip. És klip. De klip is van, ja, ez a YouTube-os dolog. Igen. Ha? Én biztosítási cégnél dolgoztam, biztosítási ügynök voltam és négy órán keresztül. Négy órán keresztül bírtam. Az volt az érdekes, hogy... Biztosítást kellett árulni, és mondta, az volt az első dolog, hogy így miután felvettek, hogy legyek szíves, írjam le az ismerőseimnek a nevét. Tehát először a telefonomból írjam ki az összes nevet, mielőtt még bármilyen nevet és telefonszámot kapnék, mert hogy én ilyen telefonos diszpécser kollega lettem volna, aki élből fölhívja a nem tény 800 számot, és a 800 számból mondjuk, telefonszámból mondjuk jó esetben, 150-nel le tud beszélni egy konkrét alkalmat, amikor a, az az ügynök, aki már régebben van a cégnél, és többet tud erről meg profi, az majd kimegy hozzá és megköti vele a szerződést. Tehát nekem egy időpontot kell -e beszélnem, hogy mikor megy ki a. És, és mondta, hogy egyelőre nem kapok semmilyen telefonszámot, senkit ne hívjak, hanem legyek szíves a telefonomból a saját személyes ismerőseimet, barátaimat, anyámat, tehát hogy először ezeket csináld, a telefonszámokat. Ez a multilevel marketing, ez a, a szektás, izé Persze, de Jó világos, ez először. Először őket, először. Elő, elő, először őket kell felhívni, és így mondtam neki, hogy hát de bocs, de nem. És akkor erre mondta, hogy hát, ne arra de ezt, hogy gondolod. <gül> és akkor mondtam neki, hogy, hogy, hogy, hogy hát így nem áll szándékomban a személyes kapcsolataimat kiárusítani ennek a cégnek, hogyha megbocsájtasz ezért, nem így hagyjuk ki az én személyes barátaimat, ismerőseimet, és azért, mert hogy én a jövőben azért szeretnék velük találkozni, és nem szeretném, ha lesül a pofámról a bőr, hogy én nem, rájuk akarom varni azt, amiből élek. És egy ilyen rám nézed, kerek és az a legdöbbenetesebb, hogy látható hitt abban, amit mondott. A következőt mondta. Nézd, hogyha te nem hiszel abban, hogy amit tárulsz, hogy amit te szolgáltatsz, hogy amit te kínálsz nekik, az jó, az az ő életüket jobbá teszi, könnyebbé teszi. Hogyha nem hiszel abban, hogy ez egy lehetőség az ő számukra, akkor nem szabad itt dolgoznod. Tehát egyszerűen, és láttam, hogy ki van most a az agya, de így elkezdtem magyarázni nekem azt, hogy ez egy lehetőség, ez egy adomány, egy lehetőség, hogy őt hívott föl. Tehát, hogy ő érezne hálát, hogy elsőként őt hívtad föl, és nem a mi listánkból választottál. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, és akkor így, így mondtam, hogy én ezt így, így inkább nem szeretném, akkor kaptam néhány telefonszámot, aztán én magam léptem ki, mondom, négy óra után a cégtől. Meg hát elkezdte nekem ezeket magyarázni, hogy... Mi, mit szeretné elérni az életben? És így elkezdtem magyarázni nekem, hogy ő neki például másfél évvel ezelőtt az volt a vágya, hogy lehessen egy, nem tudom, milyen motorja. És most ez a motor megvan. Nem tudja, hogy nekem mi a vágya, és akkor így kvázi erre akármit lehetett volna mondani, mert ő azt nekem másfél év múlva megígéri, hogy az nekem meg lesz. De ennek fejében én most itt a lelkemet legyek szíves kiárusítani az ő cégének. Erről szólt körülbelül ez az alkalom, hát a versenyszférában eltöltött csodálatos négy óra volt, amely, amely, amelyet így nem kívánok sem az ellenségemnek, én magamnak sem soha, de soha többé. Azt gondolom, hogy a -e is létezik versenyszféra, és ha úgy nézzük, akkor ez, ez is még keményebb, mert, mert, mert nagyon kevés az a hallgató, tehát az a generációkét még megpróbálom megszöjteni, ez a 18 és 25 között, az, azok tényleg el sem vannak, ne, ne és... És hát nyilván vannak én beállított, de kötelező popuzani dolgok, am amiket, amiket tartalmazni kell egy annak ahhoz, hogy mondjuk egy rádióban kellemesen lehessen hallgatni, kell tudni mögé mondani olyan dolgokat, amiket a megkérdező riportár, akkor azt te hitelesen el tud adni. Tehát ilyen szempontból mondjuk, a, mondjuk egy zenekar is egy kicsit hasonlíthat egy céghez, ha ezt nagyon ilyen perverzül fogalmazzuk meg. Azonban úgy gondolom, hogy azt az öreg bölcsindiai mondást, meg, vagy bútista mondást, hogy így akarni kell, nem akarni, tehát ezt, ezt így finom, finoman kell ezt tudni összehangolni hiszen mondjuk egy zenekarnak is van célja, hogy nekünk másfél év múlva szeretnénk, szeretnénk önállóan megtölteni egy koncerttár, mert olyan ilyen ember, mert ez igenis vannak lépések, amiket így pozíciók el kell, fog, el kell foglalni, tudni, jelesen most én most idősebb zenekarokat kell valahogy lejátszani, ami, ami tűnhet egy jó projektnek. Tehát harc, az mindenütt van, az, az a globcrit be is van, az a versenyszférában is van, csak az egyikbe kevesebbet lehet felkeresni. keresni. Ez a szám ugye nem Gyurcsány Ferencről szólt, kérdezi az SMS író. A Gyurcsány Ferencet még nem ismert ebben az országban senki, amikor ez a szám született, és remélem, hogy mire kiadják, addig a Gyurcsány Ferencet már senki nem fogja ismerni ebben az országban. Nem abban bízom, hogy soká jelenik meg a lemez, ezt még így megsugom segítségét. Nem védeni akarom a Tesco-t, mert én is utalom, de igazából a Tesco a vásárlóiból él. Ha nem járna oda senki, akkor nem lenne, de sajnos járnak. Ők meg csak gyártják az újabb áruházaikat, egy idő után már csak multik lesznek, sajnos. Aztán a, a, még, még egy SMS, mert ez megisméri az SMS író, és akkor viszont felteszem neked, nektek, hogy válaszoljatok globális problémákra, mi lehet a globális válasz? Nincs. Gondolok, hogy globális, egy lokálisan régi és jelszú, azt gondolom, hogy ez, ez, lehet, a, ez lehet a legjobb, legjobb válasz erre. Hát és van kb. egy csomó dolog, amiről még beszélnünk kéne, és valószínűleg már ebben a blogban nem fogunk tudni, hiszen a magyar delegáció látogatott az általunk is megszállt, és az általunk is legyőzött Irakba. Hát rég volt arra a pillanat, amikor büszkén mondhattuk el egy rádióadásban, hogy már 68-ban, nem is olyan rég végül is, mert pár évtizeddel ezelőtt már volt arra a pillanat, hogy elmondhattuk, hogy egy Magyarország által is megszállt országba magyar delegáció érkezett, ez érke uh, tölt itt bennünket a stúdióba, ahogy így körbenézek. Akkor hát erről is beszélünk, hiszen Magyarország felajánlotta, hogy, hogy csapatokat tudna esetleg majd különböző iraki rendfenntartáshoz, stb.hez nélkülözni. Aztán, aztán hát beszélnünk én arról, hogy közben elesett a háromezredik amerikai katona, aminek rossz nyelvek szerint, aminek az apropójá miatt George Bush nyilvánosan elbőkte magát, amikor egy özvegynek, egy háborús özvegynek átadta a medálok honort, ami azt hiszem az egyik legnagyobb a katonai kitüntetés. Nem egy hordóolajból az összes ilyen kitüntetést elő lehet állítani, nem gondolod? Az összes többi az meg tiszta profit. Milyen jó lett volna fordítva, ha George Bush esett volna el, és az a katona bőgél magát? ezt nem bírtuk volna ja, ja. na hát ezekről mindenképpen foglalkozni fogunk, most akkor a sokat emlegetett Kispál és a Borz jön és aztán meg a hírek és és aztán így fog folytatódni tovább mert jövünk vissza. És az SMS-ek, amik érkeztek a 06303030881-es SMS számra, Magyarországon a Medal of fogják osztogatni, írja az egyik SMS író, majd a másik, hú, ezt annyira nem értem, de megpróbálom azért jól tolmásolni, te kis 3x3-as, te kis idealista, boldog vagy, mert újra oda a lista, és pont a szekeres ment ki Fosni Irakba. Uh, kemény, kemény, kemény esemes tudjuk, hogy kinek szól de, nem, de így, így mi, ki a 3x3-as, ez kinek szól? nem tudom mindegy, Janó írja ezt összefoglalva már, mint Robi szavait alakítsd át a baráti kapcsolataidat üzleti kapcsolattá nézd, hogyan próbál ügyeskedni a sátán majd tovább reklamál az az SMS író, aki a globális problémákra a globális választ keresi, és nem tud a belenyugodni, hogy, hogy mi ezt nem, nem, nem tudunk neki ebben segíteni. Azt kérdezi, hogy ha nincsen válaszotok, akkor mi a francnak a műsor? Hogy szórakoz. Jut eszembe, az, mondjuk kérdezi Ati, jut eszembe az iraki-magyar küldöttség vajon tiszteletét tette az újabb törvényes kivégzéseken? Bogitól. Sziasztok, RT a zenekar dalai, Robi, a biztosítási példád nagyon jó volt, és egyet is értek vele, egy mobil szolgáltató olyan csomagot kínál a piacon, amely abban teszi érdekelti a hívott felet, hogy minél több hívási ideje legyen, mert akkor bónuszpontokat kap. Undorítóak. Nem tudom, hogy busnak van egy gyereke, de van. De biztos nem tudja a harmadik, harmadik buszt, és ezzel, egyelőre ne is kezdjük el ebben gondolkodni. De, de tényleg, úristen, de ez az egész, egész, egész hogy hívják ezt? Dinasztria. Egy dinasztia. Egy dinasztia? Egy Egy dinasztia? Egy dinasztia? Vannak ilyen dinasztiák különben, érdekes módon, hogy Amerika, amelyik ugye kifejezetten nem arról is meg, hogy aristokratikus társadalom, vagy legalább a republikánus, republikánus tehát kárt, Nem, nem, a demokratáknál is ott van a Kennedy-klán, ott van, ott van a Bush-klán, tehát hogy ezek. É. É. É. Ezek abszolút léteznek. Na akkor még egyszer neki futok ennek az sms -nek. Nem tudom, hogy bush van egy gyereke, de biztos nem küldeni Irakba. Van, de lány. De bármelyik vannak női amerikai katonák. De ha véletlenül oda kerülne és lelőnék, biztos röppenne az atombagdadra. <gül> Aztán <gül> még egy SMS, egy utolsó. Honnan lehet a Kaukázus letörteni? Mert nem találom köszicsóképsilon. Kaukázus.hu, és azon belül van www.kaukázus.hu. Www és a Közszolgálati Média Topikba. Most meg lehet találni őket. Na, és hát akkor azt ígértük, hogy uh, arról fogunk beszélgetni, hogy, uh, hogy magyar delegáció tette tiszteletét az általunk is megszállt és legyőzött Irakban, amely magyar delegáció, hát... Uh, Egyrészt szekeres miniszter úr egy felajánlást vitt az Irakban állomásozó csapatok főparancsnokának, amelyben a magyar csapatok részvételét ígéri különböző, különböző mert nem, nem direkt harcéri tevékenységekbe vennének részt ezek a csapatok, hanem mindenfajta ilyen tervezésbe. Tehát úgy. Hát azért részt veszünk a háborúban, de azért gyávák vagyunk. Tehát gyávák vagyunk, igazából nem vagyunk elég tökösek ahhoz, hogy legalább olyanok legyünk, mint a lengyelek. Tehát ha már csináljuk a 68-ban, ugye, Igen. Prágában ott Igen. Igen, Igen. Tehát, hogy így, így igazából még ahhoz, ahhoz szarok vagyunk, hogy bevállaljunk egy rendes kontingens, pár ezer főt mondjuk, ami szintén nevetséges, de hát mondjuk, mint például a lengyelek, hogy rendesen, tehát ha már valahova odállunk, akkor odálljunk rendesen. Nem, hát azok nem is mi lennénk. Mi benyalunk, de azt is csak úgy szőrmentén. Csak úgy, csak úgy a, a szélre szárad szart, azt úgy onnan lenyaljuk a széléről, de rendesen a kereszt azért nem megyünk bele a dologba, mert abból is még bajunk lehet. Tehát ha már egyáltalán benyalunk, ha ezt a gusztustalan, gennyes undorító szokásunkat tovább folytatjuk, akkor viszont legalább annyit hadd javasoljak, hogy legalább harculó alakulatokat küldjünk. Tehát ha már, ha már a szégyenfalra kerülünk, legalább ne ott is, ne a hátsó sorokban kullogjunk. Ha egy mód tehát ez a, tíz, a most a kint lévő 16 magyar katonán kívül egy 10-15 fős csoport érkezne, összekötő, ellenőrzés, és ellenző feladatokat látnának el a parancsnokságon. Engem, megmondom, őszintén büszkeséggel tölt el. Ha már részt veszünk, akkor mi legyünk a parancsnokságon ott. <sítható> Na, a történelem, a történelem, bár versek különben má, más versekülönben másmond merül azt mondja, hogy tiszteljétek a közkatonákat, de alapvetően a történelem az a tábornokok a parancsnokok nevét őrzi, meg nem a kiskatonákét, Nagyon helyes a szekeres miniszter úr törekvése, hogy a parancsnokságra akarja a magyarokat becsempészni. A ami érdekes még ebben a e, iraki misszióban, vagy kiküldetésben, mármint a szekeres miniszter úr kiküldetésében, hogy részt vett ebben a csoportban egy ismert magyar humorista, nevezetesen Fábri Sándor. És igazából Arról szólt a bulvár újságok hasábjai, hogy, hogy bizonytalan, hogy megye-e fábri, mert, mert hogy ő nem akar közösképpen szekeres Imrével szerepelni. Jó. és én, én egyébként Miközben nem ez az, az, az, az, az, az alapvető kérdés, ami várja, ez komoly. Abire, já, ez komoly. Ez a fábridal a számára részéről azért volt kérdéses, hogy megye egyáltalán, mert ő nem akart közösképpen szerepelni szekeressel. Aha. Na de ez, De Ez milyen gusztustalan. Én egyébként bevallom őszintén, hogy a fábrit azért valamennyire bírtam. Tehát bár a műsorai most már sokkal, de sokkal szarabbak, mint régen voltak, mert most már tényleg csak monologizál, és igazából az se igazán szellemes, de hát ha valaki nagyon sikeres lesz, meg nagyon nagyobb népszerű, az általában elindul lefelé a színvonalat tekintve, ez már így megszoktuk a magyar celebritiktől. De legalább azt láttam rajta, hogy elég tökös a csávó ahhoz, hogy a kereskedelmi médiában önmaga jogán a saját tehetségével kivívott egy pozíciót és beleszart az ő, nem tudom én, korábbi, hogy is mondjam, kollégáinak az egyaránt általánosan Baldibre húzó, mit tudom én, farkasházi, meg, meg uh, selmeci, meg nem tudom én, ez, ő, ő, ő, ő, ő ez, ezen a vonalon mozgott, és erről a vonalról vált le, és azt mondta, hogy szarok, belétek, én a magam részéről Fidesz, és kész. Tehát legalább láttam rajta, hogy képvisel egyfajta autonómiát, és így, így önjáróvá vált a csávó. De most, hogy azt látom, hogy ennyire, de ennyire, uh, hogy mondjam, rövidlátó, meg ennyire ebben az egész szar magyar politikai posványnak ebben a bűzös terében tud csak és kizárólag gondolkodni. Is Tehát, hogy a csávó az kimegy Irakba asszisztálni ehhez a rohadt mocskos zsákmányszerző háborúhoz, és az egyetlen aggája a dologgal kapcsolatban, az egyetlen feltétele, hogy ő megye, vagy nem, hogy ő közös kép közös ne szerepeljen a. A szekeressel. Tehát neki nem az a problémája, hogy ő az ami keresnek a, bortot, szekeresnek, a bortot, szekeresnek a politikája. Tehát nem erről van itt szó. Szó sincs róla. Ő abban vígar, rasszisztál. Tehát az érdemi, lényegi kérdésben ő ott áll szekeres mellett. Csak ne fotózzák le a szekerest, mert akkor ő az autó van, a különböző sajtó, és úgy tűnhet, hogy ez a fábít, az összes szeket Akkor szeretném tudni, hogy mi az agá, a szavazeket nincsen problémája. Ugyanaz az agálja, mint a béke demonstráció október 23-a utána, ahol a civilekkel nem akart együtt lenni a civil. Vezetőkkel, akik a tervét. E mi? e e szerintem ez az ára, ez a mostani iraki útja az ára annak, hogy akkor ott elég markán állást Egy gyöker ez a, a fabrikát. Most komolyan mondom, hogyha én elmegyek, nem egy, gyűlésre, meg meg. Én, ha én elmegyek egy gyűlésre, amivel én egyetértek, és én mondom azt, hogy egy és hogy nem iraki megszületeni iraga, akkor itt még nem vannak, de én tapod, de olyan. Tehát ez az ember, ez, ez minden, mindenhol jó akar lenni, mindenkinél jó akar lenni? De most úgy? a védjáztár az ugyanazt csinálja, mint amit az előbb mondtál, hogy ne, legalább ne az utolsók között legyünk Irakban, ha már ott vagyunk. Ez ugyanaz a logika. gondold végig. Olyan a médiasztárunk, amilyen az egész. Amilyen a honvédelmi ami, a a miniszter, amilyen a háború. Tehát egy ilyen e, szekor Én különben azt nem értem, hogy mit keres a magyar delegációban egy humorista. Mert az, hogy mit keres ott a. Hát, de köz, ne, ne, az, helyen, nem, nem, nem, nem, nem, van. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, építenek ezt. nem, nem, nem, nem, nem, hogy nem, nem, és majd a jó pofa súlyához minden az fisz, elem tudni, hogy konkrétan irakból szolgálni. És, és hát hogy mondjam, tehát, hogy egy zsákmányszerző háború az még rendben van hagyján, 2000 éve, 5000 éve, amióta ember az ember, azóta indít rá zsákmányszerző háborúkat. Az is rendben van, hogy, hogy a katonák, akik részt vesznek ebbe a zsákmányszerző háborúba, mindenfajta különböző tesebecsével érkeznek haza. Ezek között persze vannak olyanok, amik kifejezetten gyomorforgatóak, például amikor a börtönben ugye fotókat készítenek az amerikai katonák, ahogy kínozzák az iraki foglyokat, meg, meg vannak olyan emlékek, amikre azt mondja az ember, hogy rendben van mit tudom én, visz egy emléke? Az Azzal nagyon rendben hogy van, hogyha valaki hoz egy sumér emléket. De az, hogy egy humorista, aki nem is harcolt, nem is csinál konkrétan semmit, csak kimegy azért, hogy hozzon valami jópofa történetet, valami jópofa. Nem, mi a neve a Fabri műsorának, tudod, amikor mindenfajta ilyen értelmet nem A Design center valamit a bagdadi piacról, hát akkor azt gondolom, hogy, hogy bizonyos tekintetben Alá való, Mennyien, benne, ki ki a saját, a saját börtönben való, nem is tudom, különböző. szoftpornó forintja. Igen de, Igen, de ha szabad kérnem, akkor ne a mi adóforintjaimból utazzon ki, hogy a saját sój műsorát színvonalasabbá tegye. De egy mód van rá. De nem kértek pénzt állítólag a felkért sztárok, ezért cserébe nem kapnak pénzt. Viszont biztos, hogy térítik meg a, a pénzt. Jó, viszont, hogyha az a kérdés, hogy kinek van több keresnivalója, szekeresnek van több keresnivalója a Honvédelmi Minisztérium élén vagy az RTL Klub főműsor időjében Fábrinak, akkor egyértelmű, hogy Fábrin még mindig sokkal alkalmasabb, mint Szekeres. Ez Jó, egy, egy, fél fél egy nagyon fontos információt megtudunk ebből a történetből, Fábritól függetlenül is, hogy mire tartják a magyar média sztárokat, értelmiséget, ezt a, ezt a kis réteget, osztályt, ezeket az embereket, hogy ezek mire valók a hatalomnak. Ja, most ebből kiderül. Fábri védelmében annyit el kell mondanom, hogy azért annyi megjelent az ő kiküldetésének a céljáról, hogy vita a kintállomásozó 10-15 uh, magyar katonáknak uh, DVD-t, a Fábri Show DVD-jét, illetve a saját könyvét. Grombozza Tehát... a saját utcait. Ezt mondod el a védelmében? Ugye ennyire guztustan legyen a csávó, hogy az egész magyar média leírja, hogy kapható az új DVD. Megjelent a könyv, és Fábri ezzel házalodakint. a e ezt, ezt így a védelmében Remélem, hogy az én védelmemben soha semmit nem fogsz felhozni. <gül> nem sokára győzikét látjuk majd Irakban, közvi az SMS híró Máté, aztán következő SMS Janikától vicceltek. A honvédség tipikus példája a töketlen mutizós szarakodásnak. Mivel egy bakára 4-5-10 jut, más nem is tudunk kiküldeni, mint tiszteket. A, és akkor Medáloff Horn, ez, ez a következő felmeré. Medáloff? Horn, horn, mint horn Gyula, az lesz a legmagasabb. A Hornfokja. A a <gül> ez, a, ez a csúcs. <gül> <gül> és, és akkor még az előző SMS, az amit nem értettünk, hogy ez a 3x3-as oda a lista, egy Siami dalszöveg, majd egy másik hallgató is azt írja, hogy az idézet Siami volt, sajnos évek óta aktuális, hallgassátok, akkor most hallgatunk egy kis siami egy SMS gyorsan. Végre megírhatom erre a kérdésre. Magyarország pár éve NATO tag, ahhoz képes már nagyon sokat vállalt. A régi tagok nagy része nem ajánl fel semmit. Ez a nagyságnyalás. Milyen NATO-ról beszélünk? Ez nem NATO hadművelet. Ami Irakban zajlik, azzal kapcsolatban nekünk nincsen NATO kötelezettségünk. Felejtsük el a NATO-t ezzel kapcsolatban. Felejtsük el. De ne, ne felejtsük el a, a, hát a győztes hadvezért George W. Bush-t, aki, aki a 3000. amerikai katona halála utáni. Krokodil könnyek. Hát nem biztos, hogy az amerikai sajtó nagy része különben arról beszél, hogy, hogy tudatos volt az elnök részéről, hogy direkt belenézett a fényképezőgépek vakujába, és ezzel csalta elő ezeket a könnyeket. Várjál, de mi az, hogy a háromezredik amerikai katona, katonánál sírunk? Ez milyen csak ebbe gondoljál bele. Tehát a kerek, nagy kerekszámoknál, a nagy jól hangzó, jól képviselhető üzeneteknél sírunk. Tehát a 2004, tehát 2412. amerikai a halott, az, az semmi, az nem. Az, a, a három ezredik katonánál sírva fakadunk. De tényleg, tehát ebből látszik az, hogy, hogy ezek a könnyek, ezek semmi más. Aki a három ezrediknél sír, az, a, az, az nem az ember miatt sír. Tehát, ez az nem konkrétan a háromezzedik, hanem az volt a történet, hogy a fiatal közlegény az rávetette magát egy kézigránátra, ami így őt széttépte azért, hogy az egységének a többi, többi tagját uh, meg a robbanástól, tehát ugye a saját testével és saját életével védtem meg a többieket, és ő az ő fiatal feleségével beszélgetett Bush elnök, amikor kö könnyekre fakadt. Jó, ebből, Jó filmet, e, e, e, ebből, filmet, ebből filmet fognak forgatni Hollywoodban, ezt garantálom neked. Valószínűleg, hát ki fogja játszni, most azon gondolkodom, hogy kire lehet ezt igazán egy jó Leonardo dicaprio Priorra rá lehet bízni ezt a szerepet. Így ráugrik a kézigránátra, és akkor utána megy a sírás, Rívás, Hans Zimmer fogja, fogja a zenét szerezni alá, és akkor oh, így ugye. távolodik a kameras elől. Ez a, a, a, a, a, a, a, a miért nem sírt? Október 20, 20, vagy a Gergényi. Nálunk Mél, még mér ezek még sírni se tudnak. De tényleg George Bush tud sírni. Tehát George Bush oda teszi magát, a csábó, valószínűleg jó, nem. Így jut egy ember, az meg a világnak a csúcsára, így jut. El, sír, amikor sírni kell. Azt, arra vagyok kíváncsi, hogy olajos könnyeket sírt-e. Tehát, hogy így, hogy, De tényleg, mert az igazán rendes, rendes olaj. magasabb volt Olaj, a számú olaj. Sírt, az olaj az látszik. Nem tudom, én, én két dolgon gondolkodtam a hírnek a kapcsán. Az egyik az, hogy ugye ez a 3000. amerikai katona ezt egy ilyen pszichés fordulópontnak tekinti az amerikai újságírás, meg politikai elit egy jelentős része. Miközben hát Két, két szempont a háromezres számmal szemben. Az egyik ugye, hogy ez halottakról szól, amiközben mondjuk a született július 4-e óta, hogy Tom Cruise egy zseniális, esetleg a általad felvetett szerepre alkalmas színészt felhozzam. Pontosan tudjuk, hogy a háborúban a halál még talán nem is feltétlenül a legrosszabb, ami egy katonával történhet, mert meg lehet végletesen nyomorodni, el lehet végtagolt, hintagolt, szemet, látást, hallást, stb mindenféle dolgot el lehet veszíteni, és, és ezzel ez a ezres szám már lényegesen magasabb lenne. Másik az, hogy ugye hogy ez az amerikai áldozatoknak a számadát. Már az iraki háború első hónapja után már több tízezer irakiról, irakiról beszéltek. De csak, igazán... a három, de csak a ezer amerikai a téma. Tehát, hogy ki, kit érdekel, hogy hány iraki hal meg? Hát ott kezdődik, hogy azok nem amerikaiak, nem fehérek, nem keresztények, kvázi nem emberek. Nem hát, képesek Hát ők járulé, hát járulékos költségek minden háborúnak van értelemszerűen. Hát a helyiek, a benszülöttek, hát azok pusztulnak. Hát, de ez együtt jár a dologgal. Tehát a ezredik amerikai után sírunk, révunk. Ez a lényeg. Tehát pont ez a lényeg. Tehát emlékeztek ti arra, hogy hány, hány áldozata volt a, a World Trade Center elleni merényletnek? Valami 2400 vagy valami ilyesmi szám. Azóta több tízezer áldozata van az iraki háborúnak. A World Trade Centerrel kapcsolatban, jó ment a fogadkozás, amikor, amikor ö, az, a merénylet merény után néhány nappal az összes Hollywoodi stúdiónak az elnöke mondta, hogy soha többé hijacking movie, tehát soha többé repülőgép eltérítés, soha többé pokoli típusú film, tehát semmi.. semmi ö, Azóta, azóta New Orleans, szóval azóta, az, azóta tehát eltelt öt év, úgy tűnik, hogy öt év volt a gyászidőszak, ahogy eltelt az öt év rögtön két filmet is rendeztek mellesleg jegyzem meg az egyiket mindjárt Oliver Stone, aki a címént említett született július 4-én is, ami egyébként az én számomra egy nagy csalódás, hogy ő, ő, ő, ő mintegy felvonult az amerikai hősieség oltárán egy újabb, újabb műalkotással ő, és, és hát készül, elkészült ugye a United 93 című film, tehát hogy konkrétan Öt év kellett, és elkezdték nagy erőkkel ideológiailag megtámogatni az iraki háborút Hollywoodban. 650 ezer irakit, ölt, irakit öltek meg az elmúlt három évben. 650 ezer az egyik oldalon, 2400 a másikon. A 2400 amerikai áldozatról filmek tömegei készülnek, és még most is és egy ilyen incidást, ami egyébként jövánvalóan egy szörnyű gaztett. Hogy, hogy, hogy azok az emberek meghaltak ártatlanul, nyilvánvaló is ezen nincs is vita. De hogy ezt az, ezt az incidens, ami a World center, el, center ellen történt, ezt mára már holokauszt méretűvé dúszasztották. Ezzel szemben a másik oldalon halljuk még egyszer az adatot? Hát az SMS író szerint 650 ezer. 650 ezer ember a másik oldalon. Hány film készült erről? Én ismert én láttam egy filmet, ez egy nagyon érdekes török rendezésű film volt, a Farkasok völgye ami ezt az iraki, iraki helyzetet mutatja be, de nem az amerikai szemmel, hanem a török szemmel, és nagyon tanulság. ez az valami akciófilm, ez ilyen török akciófilm. Igen, igen tehát gyakorlatilag azzal a... Azzal a azzal azzal annyi az a különbség, különbség így, hogy ugye az hollywoodi akciófilmekben az arabokat mészárolja le az amerikai kommandós, ne itt megfordul minden, és, a, és az arab vagy muszlim kommandós, de ez így van, én nem láttam a filmet. Így van, én... és, és nagyon, nagyon hatásos a végén, nem annyira happy end a vége, mint egy én... hollywoodi filmnek, de. Én, én azt hallottam róla, hogy pontosan olyan primitív ö, eszközökkel dolgozik, mintha mint az inverzét látná. Tehát az amerikai katona, az a gonoszak egyetlen a. a... A, az a állat, amelyiknek nincs lelkiismerete és gyilkol ész nélkül, a másik oldalon pedig hát a értelemszerűen Tehát, hogy így, így pont ezek a stereotépják fordulnak meg benne, és ezzel kapcsolatban hallottam egyébként a büntető mozidél után című műsorban, a galambot, és valami ilyesmit mondott a Csávó, ami aztán nagyon nagyon megdöbbentem, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen kvalifikáltabb ember ilyet, ilyet mond, azt mondta, hogy ő szerinte a magyar filmstúdióknak nem lett volna szabad beengedni ezt a filmet, köszönjük szépen, mi ezt a filmet nem akarjuk látni. És, és ez hogy, egy önmagában egy, milyen véleménye ez? tehát egy önmagát liberális értelmiséginek tartó figura, ezzel a filmel, a, a hogy, le kell ti, tehát, hogy le, ezt a filmet le kellett volna tiltani, és nem lett volna szabad beengedni az országba, tehát gyakorlatilag azt mondja, hogy ezt a filmet, ezt anélkül kell elutasítani, hogy látnánk. Tehát láttad, tényleg ennyire primitív eszközökkel dolgozik, vagy szerinted azért nem? Igen, megrimített a szétszteroidozott amerikai katona, amiként egy, egy irakies esküvőre, akik ugye hagyományból a levegőbe ülnek, amikor megtörténik a nás, és direkt erre vártak az amerikai katonák a, a film szerint, és akkor rohanták fel az egész násznipet, és mindenkit betettek táraotóba, és őket a börtönbe és nem láttam én valószínűleg csak úgy biztos vagyok Jó, hogy úgy úgy úgy úgy úgy úgy hogy úgy úgy úgy úgy úgy úgy akár úgy akár úgy úgy úgy úgy hogy úgy úgy úgy a fonákságát a háborúnak, meg az egész közelkárti helyzetnek, hanem annak, hogy egy kemény Amerika ellenes kiállás produkáljon. Viszont az a felvetés, hogy ezt nem szabad megnézni, hogy ezt ne láthassuk, nem az üzenetnek a primitívsége, miensége, stb. határozza meg azt, hogy én láthatok-e valamit, vagy nem, hanem az, hogy nekem szabadságomban áll, eldöntenem, hogy mit nézzek meg, mit tetszik nekem, és arról én saját magam alakíthassam kiálláspontot, és mondhassam azt, hogy ez rossz rossz vagy, nem rossz vagy, stb. Tehát, hogy, hogy a cenzúra, de, de ez igen, tehát, hogy ez különben mindig a háborús pszichózisnak a része, ugye, Amerikában is megtörtént, hogy a szabadságjogokat a háború a győzelem érdekében korlátozza a kormányzat, ugyanúgy hát Magyarország is egy csapós állama ennek a háborúnak, ugyanúgy természetesen megjelennek a híjáknak a hangjai, amelyik sürgetik azt, hogy, hogy a hátország egységesen álljon a front mögött, és ahhoz, abba meg nem fér bele az, hogy ilyen típusú filmeket ki engedte volna, mit tudom én, a náci Németországban, mondjuk patyomkin páncélos lejátszani a háború idején senki? Mert mert háborús pszichózis is van, vagy, vagy fordítva, mit tudom én, az akarat diadalát sem hiszem, hogy beengedte volna mondjuk Sztálin bármelyik mozi termébe, mert ezek a totális diktatúrák így gondolkodnak, és ez, ez is, a logikája. Ezek szerint ez is? Hát most mondtad el, hogy de, ez. De hogy de azért az Magyarországra tény... bejöhetett, mert hát csak vannak várján, liberális értelmeződők, akik, akik, akik szeretik elfelejteni az ilyen helyzetekben, hogy, hogy alapvetően most ez a háború, nem? amikor még talán elfogadható volt, akkor azért indult, hogy demokrácia, meg szabadságjogok, meg stb. Egy, tehát, hogy Hogy te. mondjak, jó, hogy mennyire szabad te. piacról, mennyire szabadon választunk filmeket, amit nézünk a moziban, Na, Veszprémi este, tehát a Veszprémia estet a kezembe vettem nem nagyon rég, és megszámoltam 59 filmből 53 volt amerikai, ha jól emlékszem. Tehát itt szabadon választhatsz, érted, hogy el, el akarsz menni Veszprémbe, moziba, és akkor választhatsz 5 amerikai film közül. Közül. Teljesen szabadon választott ki, hogy melyiket nézed meg, de azt adják, nekünk, És hogyha bemészsz... a négy magyar párt. Nem? Nem? És hogyha bemészsz az éjjel-nap, persze, természetesen, ugyanaz a piacfelosztás, hogy a... a két kóla multi felosztja egymás között a piacot, és bemész az éjjel-nappal közébe és még az ásványvíz is, amit meg akarsz venni, persze az nem ásványvíz, mondjuk a víz, még azt is a kóla multi gyártja neked, meg a keppin is kisbetűvel rá van írva, hogy azt a Coca-Cola company gyártja neked, hogyha nem tudtad volna. És, és választhatsz, választhatsz az ő termékei közül. Jó, én arra vagyok, én. vagyok kíváncsi, hogy Magyarországon, Miért gondoljuk azt, vagy miért gondolja bármelyik liberális értelmiségi azt, hogy a mi rendszerünk bármivel is különb, mint más rendszerek, hogyha mi azokról a rendszerekről, vagy azokról a filmekről, vagy bármiről, mi a felvilágosult népek. Mert hogy a mi ideológiánk tulajdonképpen a felvilágosodás. A felvilágosodás a mi gondolkodásunknak, racionalitásunknak és individualizmusunknak az alapköve. A ez a, fel, a felvilágosodásnak pedig a megismerés volt az alapja, tehát a megismerés alapú ö, intellektus, tehát ez a, e, ezt hívják úgy, hogy várjál, te jobban tudod ezt, hogy, hogy, tudni? E, e, e, hogy empirista és evolúcionista gondolkodás. Na most, hogyha ez az alapja a mi gondolkodásmódunknak, akkor hogyan jelenthetjük azt ki, hogy köszönjük, mi ebből nem kérünk, tehát hogy utasíthatunk el bármit anélkül, hogy láttuk volna, vagy anélkül, hogy megismertük volna. Tehát az a félelmetes, hogy a mi rendszerünk, amely magát különbnek tartja, mint bármilyen más fundamentalista rendszert, az fundami, úgynevezett fundamentalista rendszerekre való uszulása közben, fanatikusabbá válik, és fundamentalistábbá válik lassan már, mint azok. Na most, uh, tovább megyek, ahogy, amikor én ezt konstatáltam, hogy hány film az Amerika meg 59 ből 53, utána elgondolkoztam azon, hogy jé, a legvadabb 50-es években se volt ennyi szovjet film Magyarországon. Milyen érdekes! Ki gondolkozik ezen, hogy... Nem? Hát érdekes. De ki, ma, kérítás, ki be, nem? Ki be, de ki beszél ma arról, hogy amerikai megszállás van? És azok Szenki. között, a szovjet filmek ez között volt Tarkovsky, meg Eisenstein, azért ezt is tegyük hozzá, még, míg, míg, hát nem tudom, nagyon kevés olyan amerikai filmet tudnám most hirtelen felsorolni, főleg ami, amit folyamatosan vetítenek meg ilyen tömegfilmeket, ami ne propaganda film lenne. Ha, a, de nem... még a tömegfilmek is propagandafilmek mikor találkoztál te olyan hollywoodi filmmel, legyen az, a, legyen az a legnyálasabb, leggicsesebb hollywoodi komédia de akár olyan, mint a nem a Pretty Woman vagy bármilyen süt, tört, amiben, látom, ne lenne, amiben ne lenne de, de, de egyrészt a New York az, az életforma az export az folyamatos de hogy a tolerancia kampány az ne lenne benne a tolerancia az kampány is. az az ideológiai alapvetés az mindig mindenütt ott van tehát megvannak a kis jelzések tehát a minden vígjátékban, hát lesz ez egy, még is se is arról szólt, hogy a buzikat azokat igenis el kell fogadni, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy, a, hogy, hogy ezek az emberek, ezek olyanok is, mint, csak mint te vagy, csak a, ha megismered őket, közel kerülsz hozzájuk, akkor igenis el lehet sajátítani azt a fajta érzékenységet, amire ők képesek, stb. stb. Ez az ideológiai alapja a hollywoodi, hollywoodi média média makingnek. Na most, hogyha ezt elsajátítod, akkor a tesámod rá Ez most nem egy olyan nagyon direkt politikai üzenet, mint amilyen a marxizmus-leninizmus volt. nem? Ez ugyanolyan direkt, mert ez a politika igen, igen, csak igen, az a igen, nekünk, igen, hogy elérjük. Csak az politika. Igen, igen, de mégsem még azt érzed, mint amikor a marxizmus-leninizmusról volt szó, mert az az úgynevezett társadalmi nagy társadalmi üzeneteket fogalmazott meg. Ez meg kis életmód hogy is ajánlásunkkal él. A lényeges különbség szerintem az, hogy az propaganda volt. Né? Ez teljesen elrejti Igen, magát, mi propagandát. Száz százalékig propaganda. És ezért nincs szüksége arra, hogy ezt külön kifejtse, hogy ő propaganda. Míg a másik az egy naívan megközelítés volt. Hát ott azért, ott levallották, né? hogy kérem, ez propaganda film. Ez hát ilyen 1984-esebb stílusú propaganda. Akkor sms akkor most már lesz Budapest bagdadrali, meg akciós nyaralás reggel hatkor robbantás ébresztővel, majd menekülés a sortűz elől, az ebédet fábri szolgálja föl. Aki nem úszza meg érmet kap, aki hazaér az is. Minden háromezredik utasnak ajándéka, repülőjegy. Majd Gyurcsány is megrendezte a meghatott államférfi szerepét a sérült rendőrök látogatásakor. Az Irakban szolgáló egyes katonák lehetnek hősök, de busz csak egy háborús, bűnös... Ez melyik film pontosan? Um... A Farkasok völgye, és a, az amerikai szépség az viszont egy nagyon érdekes példa annak, hogy magára merte vállalni a hollywoodi filmgyártás azt, hogy, hogy igazából ott is vannak olyan érzelmek, amik, amik ki tudnak borítani egy ilyen 40 év körül férfit. Mm? Biztos sokan látható. De ez az érdekes, hogy közben meg, és erről sem szabad egy oldalúan ö, nyilatkozni. De ott is közben katonabúzi. katona de Igen, na jó, de, az, de mennyire másképpen közelítette meg ezt a homoszexualitás kérdést. Igen, meg hogy a, a többi másság. film... A többi, film, igen, no. igen, a többi <gül> <gül> szexuális identitásbeli különbség. Igen, de, igen. Tehát, igen hogy mennyire Tehát mennyire, egy mennyire, preferencia alternatív rákat Tehát eh, akkor, amikor, akkor, amikor a, a legtöbb hollywoodi film az a tolerancia és a más, más, másság elfogadása, stb. ajánlásokkal él, addig az amerikai szépségben, meg éppen, hogy a homofóbiának az okairól, az egész társadalmi jelenségnek a belső érzelmi, társadalmi alapjairól próbált meg a film tudomást szerezni, vagy, vagy közlést felmutatni. Tehát mennyire más, tehát mennyire másképpen is lehet, és nem is arról van szó, hogy mivel foglalkozik a film, hanem arról, hogy milyen módon jeleníti ja, meg ezt, ezt, hogy milyen módon köz, közli ezt. És voltak ilyen filmes, és igenis vannak ilyen filmek, és ennyiben egyébként valamennyire be kell védeni a mozit, mert a Hollywoodi mozit bizony kitermel, bár évente csak egy-két ilyen filmet, ami hát ahhoz a, a döntéshez kell. Ami, ami, ami, ami viszont ténylegesen az Amerika, ezt az amerikai trendet, például a, a nemrég meghalt Robert Altmannak számos ilyen filmje volt, például a játékos című film Kegyetlenül Hollywood kritikus. Például a Tim, Robbins, a Tim Robbinsnak számos ilyen filmje van, de hogy a Bob Roberts című profitikus alkotást hademlítsen meg, 1992-ben még az első, olaj, az első olajháború, tehát még az első iraki, irak elleni háború az a sivatagi vihar hadművelet, idején játszódik a film, és gyakorlatilag megjósolja ennek, a, ennek az új konzervatív nyomulásnak az előretörését. Tehát, hogy léteznek ilyen filmek azért, tehát a Szovjetunióban. Jó, a Szovjetunióban nem voltak, a Szovjetunióban nem készültek ilyen filmek. Ha bár, ha a, belegondolsz hát, a tanulási volt, igen. a tanulási akkor Igen, nem a Szovjetunióban, Dott, Szovjetunióban, Szovjetunióban, Szovjetunióban lesz a Szovjetunióban nehezebb lett volna elképzelni, és a tanúval kapcsolatban se felejtsük el, hogy a Kádár rendszerben forgatták, és a Rákosi rendszerről szólt, tehát nem arról a rendszerről, amelyben, tehát nem önmagára rendszerét kritizálta egyrészt, márészt pedig tíz évig volt. Poszban. Tehát azért ezeket a részleteket, ezeket ne felejtsük el. Jó, de a szelep funkciót azt betölti ugyanúgy, mint a kádár rendszerben a hollywoodi. De nyilván kérdés, lehetséges, lehetséges, hogyha nem lennének Hollywood verkein belül ilyen filmek, amelyek ezt a, ezeket az energiákat tudják vezetni, ne. akkor lehetséges, hogy már létrejött volna Amerikában egy ellen Hollywood, amely eze felvállalná ezeknek a filmeknek a megjelentetését, De mivel hogy ezeket Hollywood legyártja, ezért aztán ilyen igény sincsen. A Gallagher megint mondja a ha ő azt mondja, hogy rossz, akkor biztos jó, én megnézném, hogy játsz. Mengaróni kérdezi, hol játszák a filmet? A farkasok völgyét szinte mindenfajta moziba játszák, én plázában láttam. Itt van már a nyugat, itt van már a nyugat, ez nem a kereszt. Ismét mások mondják meg, hogy mi nekünk a jó, túl sok a mi hazánkban a rabló vagy csaló. Az MLM-ben nekem is részem volt, Robi, undorító üdvözlettél, Sanya. Kaukázus írja Attila SMS-ben. Nálatok hallottam őket először decemberben. Jelenleg a kedvenc magyar zenekarom. Köszönöm. Nem tudok hozzászólni ezt, dr. Varda Ágnes mondja, de élvezettel hallgatom az adást zene zenefüleimnek. És hát igazából nagyon kevés időnk van hátra. A kérdésem az, hogy vágjuk neki az új témának is egy-egy mondatba kommentáljuk, vagy mit csináljunk? Tegyük, mint ahogy alternatívát nem jelöl megtegyük ezt. <gül> no, uh, hát én, én vagyok az, aki a Bulvár sajtót uh, kötelességem olvasni, és ezt nagy szeretettel teszem, és néha megéri a egyik mai bulvár jelent meg egy kérdés, több országgyűlési képviselővel tett a bulvár kísérletet, a tekintetben, hogy négy-öt alapvető fogyasztási cikknek az árára kért tippet a képviselőtől, így egy kiló csirkét, egy kiló kenyeret kellett megtippelni egy, egy liter üzemanyagnak az árát, és hát az erre érkező válaszok azok elkeserítőek voltak. Az öt képviselőből egy volt az, aki így nagyjából, nagyjából eltalált mindent. Na most ebbe belebukott Franciaországban, ha jól emlékszem, a, a Sirák Mitterannal szemben, vagy ki, azt hiszem ő vesztette el egyszer a választásokat. Mert uh, nagy nyilvános, hogy tévévitában nem tudta, a Miterran tudta a, a metrójegyárát, ő meg nem tudta. És, és uh, ebbe bele tudott bukni egy választási kampányban. Na, na, most milyen messze vagyunk ettől, az, az is mutatja, hogy nálunk egy valódi politikai kérdés. Mert ez kérem valódi politikai kérdés, amiről itt szó van. Hogy ezek a politikusok az úgynevezett politikai osztály, vagy még, még durvább, hogy elitnek nevezik őket, hogy, hogy, hogy még ennyire nincsenek kébe, nem, hogy egy, de, de, de, de, de semmiről nem, de, de, de, de nem Jó, járnak, a, de a a az országban nem járnak ők. Még egyszer halljuk, ha ez annyira jól esik ezt hallani. Jó, hogy, hogy ez És hogy csak a bulvár sajtó teszi ezt témává. Tehát nem egy, nem, egy, nem egy vezető napi lap, politikai, komoly politikai nap teszi fel ezt a kérdést, hogy kérem szépen, hmm. hogy lehet, hogy ezek ennyire nem itt Te élnek. Éveszpő, Ez nem valódi politikai kérdés. kérdés. kérdés. Tehát, hogy Jó. Az ember, aki bennünket képvisel, aki meghatározza azt, hogy az én pénztárcámba hány forint marad az adózás után, aki meghatározza azt, hogy milyen jövedéki tartalma legyen mondjuk a cigarettának, az alkoholnak, a kilókenyérnek, mondjuk annak konkrétan Nincsen, de milyen egyéb járulékokat rakjanak rá, az az ember, annak halvány fogalma nincsen a, a, arról, hogy ez mibe ke, miben kerül egy átlagos magyar állampolgárnak. É, é, é, ez, ez hihetetlenül ijesztő. És ez, ez, ez bulvár hírszerzés? Ez a, ez a, legdu, ez ez a legdurvább vízió, vízió, mert hogy mondjam, tehát, hogy amikor arról be, beszélnek, ugye, diktatúrák kapcsán, hogy a diktátor az elszakad a hétköznap valóságától, nincsen visszacsatolása, ugye nem tudja, hogy mi folyik az országban, egy olyan despot, aki csak a érintjezik meg a hadsereggel, akkor nekünk demokratáknak ez egy riasztó kép. És amikor azt látjuk, hogy demokratikus keretek között pont ugyanez működik, mert, mert mire való a demokrácia, ha nem arra, hogy olyan embereket küldjünk pozícióba, akik, akik közülünk való bizonyos szempontból, akik ismerik a mi problémáinkat, akik ismerik azt, a, hogy mi, hogyan élünk. Ezeket az embereket bízzuk meg azzal, mert még van plusztudásuk, hogy irányítsák az ország ügyeit, hogy nekünk jobb legyen. De hát ez esetben ez, ez megbicsakni. Mi részletek? Ö, Márfai Péter az MSP gazdasági bizottságából egy liter tej ára gazdasági ember, nem, nem egy, egy mi haszna bölcsész, hanem egy gazdasági kizárólag ember. Kizárólag a gazdasági bizottságból válogatunk. Kizárólag. Tehát Márfai Péter gazdasági bizottság MSP Egy liter tej nem tudja. Egy kiló kenyér 140 forint, egy kiló csirke nem tudja egy liter üzemanyag nem tudja. Egy buszjegy 160 forint. Ez az érdekes, mert hogy ők mindig lefelé tittennek, tehát, hogy véletlenül sem se az van, hogy mit tudom én, azt mondják, hogy egy liter tej, az 400, hanem mindig lefelé mondják, Jó, a lelkismered. Jól élek ebben az ország, ő a gazdasági bizottságnak a tagja, ebben az országban az emberek értelemszerűen gazdagodnak. jó olcsóak a termék. Várját. Lakos Imre, az SDS budapesti elnöke, az SDS Gazdasági Bizottságának a tagja vagyis az Önkormányzat-Gazdasági Bizottságának a tagja az SZDSZ képviseletében. Egy liter tej? Nem tudja. Egy kiló kenyér? Nem tudja. Egy kiló csirke? Nem tudja. Egy liter üzemanyag? Nem tudja. Egy buszjegy? Nem tudja. Azt se tudja. Akkor mit tud? Például kérlek, ez én... a, a, a gazdasági bizottságban ja, részleti. Jó, bocsánat. Azt tudja. Várjál, az, az, az, Várjá, várjál. várjá. várjá. volt egy nagyon édes beszélgetésünk Lakos Imrével. Még az, az is, önkormányzati... uh, És akkor a... korrektek, legyünk korrektek. Jó, Jö, legyünk, legyünk Márton Attila... Mert se tudják. Márton Attila Fidesz. Hm. A, ö... Mindent tud, várjál! Nem, nem jó, egy liter, várjá. egy, egy liter tej, 100 forint. Egy kiló kenyér, 110 forint. Nem 100, tudom, 100, hogy szeretnékot vásárolni, ahol bár tovált illantán. Valami, a, nálunk, nálunk a sarkon sokkal drágább Az narancs tej. Egy kiló kenyér, 110, 150 forint. Uh! Egy, tök jó helyen vásárol. Egy kiló csirke. zárójel farhát, ő a farhátat tudja. Ő csak farhátat eszik. Tehát ő neki erre telni. Ez 120-130 forint. Egy liter üzemanyag, dízel. Természetesen. 245 forint, egy buszjegy 158 forint. A Lakosi lakos kapcsolatban azért... Az életa. MDF <hállt> lakos, Az biztos, hogy műcsának, hogyha valaki egy ér adja nekivel. Mert... lakossal kapcsolatban talán emlékeztek, szerintem emlékeztek. Ő az, aki e, nem tudja, és e, nem tudja, e, és nem tudja. Szóval őról van szó. Mi fölhívtuk még az önkormányzati választások előtt, hogy ugyan már, ha ebben az országban valaki, nem szeretne az MSZP-re szavazni, mert abból elege van. Ugyan miért szavazzon az sds re Tehát mondjon egy érvet, szerettük volna azt a pontját megtalálni az sds nek ahol kilóg az MSZP-seggéből. Tehát, hogy így, melyik az a, mely, hát, hogy így találjunk az sds en valami SDS szerűt ami nem MSZP-szerű. És Lakosibre tudjátok, hogy mit mondott? Miért szavazzon az az SZDS-re, akinek elege van az MSZP-ből? No. Mert az SDS az, aki nagyon hisz a gyurcsány programban, nagyon hisz a gyurcsány csomagban, az SDS garantálja a gyurcsány csomagot. Ezt válaszolta. Ezt, tudja. Ezt válaszolta. És erre kérdeztem tőle, hogy de hát lakos úr, ő az, nem az MSP-nek a, a, ugyebár a miniszterelnök jelöltje és miniszterelnöke gyurcsány Ferenc, hát hogy, hogy önök azok, akik az MSP-vel szemben támogatják gyurcsányt, tehát ön azt állítja, hogy az MSP-ben Gyurcsányjal szemben van egy nagyon-nagyon erős lobby csoport, amelyik az MSP többségét már maga mögött tudja. És, és Gyurcsányt egy-két hónapon belül megbuktatják az MSZP-ben, és önökre kell szavazni, hogyha mi Gyurcsány csomagot akarunk. Úgyhogy szóval, ő, ő, őjet nem mondott, ilyenről szó nincs, de ő, ők, ezt állította, ők jobban támogatják Gyurcsányt a csomagban, mint az MSZP. Na ezért szavazunk mi lakos szerint az SZDSZ-e. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés.